nentzuleok eta ongi etorri metalgarrasira ongi etorri azte bat gehiu gehiago metalgarrasira metal metalzairiko berenera eta bakarren ere bai hemen antxeterratiko larogeitarratzi.zazpean, larogeitaramark.bostean, interneten metalgarrazean.wordpress.com eta gainera facebooken ere bai gaude e, facebook.com barra eta twitterren ere bai twitter.com barra edo arrexago abildua metalgarrasia. Aste bat gehiago, Aiert. Ja, beteranoak, eh? Pua, hantxeteratiko saioriko berenera aldatu barko dugu sarrera. Saioriko berenera, punto. Eta bakarra. Hilko itugu beste saio guztiak. Eta zer, zer kontatzen zu, Aiert. Aste honetan, zer. Aste honetan, zer. Zure bai indignaturik ikusi zara. Ikusi duzu zure burua. Noa, politiko barzen asorren Gauza horien, nire egin dit grazia, borken jende guzti horien egin da indiknatua, eta nola ho-ho-ho! Baina norbaiteke beste ideja bat, beste, beste gauza bat espero zuen. Indiknatua, nire eh, zorratzen diana da, hor dituzula, Kristen Probekin, eta zerbait egingo dute, Ate atzeko errositaz. Ah, bai, hori, beti o, bezala. Edizu pero, edizu a ber, hori normala da. Pero anormala dena dela jendea esatea, oh, oh, oh, oh. eta nere, nere lagun batzukor Facebooken jarrita gainera ingeles ez ere bai, hori tzulita, eta nien plan de... Oiz, nontika, oza, nortika nekartzen dugu hau. Eta orain, ikusten dira <laughs> indignatuak horregatik. Ai, ai. Adinez piurtzen, e, nola, nola da, eee... Eee... Gizadiarik gorrotoa dionan, nola esaten zaio? Voldemort? Voldemort, harina ez bihurtzen. Bai, bai, e, bai. Holako mundu bat, bakarek gorrotatzeko balio du. Eta, ba hori, ba, honetan, ba, ez ez dugu izan ez mesurik, ez e, mentzionik, ez ez zert. Eta gainere gona ikusten, zenbat, bizita izan ditugun blogean, eta igual izan ditugu izan ditugu zer? Sei gaude <risa> gaude olatuaren krestan olatuaren hor goiko bai krestan lengoan atrasen ese surf surflari en edo hori olatu handien estodan ta guor goian giñan bai, bai. da fama eh <risa> <risa> <risa> <risa> gunmatean goian ikuste zu zure burua <risa> ta beste gunmatean porroteina ba, ori, ba, ba Bueno, bai, badak izute fijo, bai, etz. Baina, bueno, bon, idatzi bai, e, aldu zutela, bai, Facebooken esan dugun elbidean, edo blogean ere bai, Twitterren ere bai, edoazta dakagu ere bai e, e, e, e-mail elbide bat, e, metalgarraziabilduagmail.com mm -hmm. eta horre ere bai, baztakit, bai, posiluz dute hori, insultuak bota, ez zaila, bai, ez guztatzen zaioa, egin trollaren egin, <laughs> Soy un trolazo. <risa> <risa> <risa> bueno, eh está bueno, vaya, así era Tristana King Harry Godglen leen le Gabestia, Sumario Ander. Ah, bai, Sumario Barcato as barcato, barcato, bai. Sumario, ta, bai, bai, bai. <risa> jo, neres <as> <risa> maketa da guia da. <risa> bueno. Eta eh izango du aurko menuan zuzendaria ona ta. Ba, garkoan Lelengo Plater bezela, musika librea Abercere Anderren Studio. <risa> Eta, bon, izango dugu, Decode Design e, taldea Australiarra Gero berriz ere azteko makarra dan, e, gaurkoan karkas e, taldea Eta, gaurkoan, bueno, ba, na, oso guztoko duan, e, tarte batekarri ekarri berrezkueratuko dugu, Metal 16 tartea 16. Eta hortan, ba, bueno, e, Black Bale Brides taldea zabutuko dugu eta, bueno, tartean e, musika izango dugu talde ezberdinak eta, bueno, ba, azteko behar bada, amaran ze taldearekin hasiko gara izan ere, ba, dagoneko aurkeztu dute ee... ba bere bigarren lana izango denaren aurrerapen abestia denekzuz izango da taldea osea, diskaren izena eta, bueno, aurrerapeen abestionek ere denekzuz du izena eta e, martxoaren nogeita bostean irtengoa da dizka. Baina, bueno, eta artean badugu tracklista, portada eta, betikoa, eta Abesti hau de Nexus izanekoa. Eta horiek egin utxeko amaran taldearen e, ba diska berriaren aurrerapen abestia denek Denexus izenekoa eta bueno aipatu eh ba bideoak e, pena mereziudela oso bueno oso baizu, baizu diru asko gastatu dute bai, e, bai. eta Patrick Ulaeus e, oh, e, zuzendaria geinomen du eneko famatu homen dena eta Xarontza abisatu ba eh batek errasta zituenako o jazz ditu rastak ya ya te su gustatuko ja churroak penetan ben aber i bai esa Esan dizuko horatzeko, bai, lehen gara orkestu, hemen nintzegiten egiten atertulian e noa, Anderon Mazabal. Entzuten gaituzten en lau pertsonek es, que ezagutzen gaituzten. Nik pentsatzen dute gunen entzuten gaituztenan miloika hemen bidazo aldean, bai. <risa> entzuten gaituztena, Anderon Mazabal, BRUTAL ESPIKER! Eta hor, eh, arraitokian tokian, pezeran. <risa> zuzendari eta produktori jauna aier tiri arte. megun batean fabamatuak izango ara eta... Eta hau balioko du zerbaiterako. <laughs> eta, ez, ez, jarri duzu nenean esarrera? Gaz duzula jarri nenean esarrera. Ez esarrera. Metalibrearen es. Ah! Egiten dut beste esarrera bat, eta honetan goratzen ez, Eta, ez dira zogartzen. Bueno, no, no. Eh, azten gara metalgarrazia, azten gara eh, met, metalibrearen eh, neret artearekin. Eta gaurrek hartzen duen taldea, eh, Decode the Design talde australiarra da, 2006 garen urteko ekainanz eh, jaiotzen den talde bat da, Geof eh, gitarra jolea eta Greg bateria jolea. Eh, bateria jolearen bizio bati esker hori jartzen du bera web horri aldean, eh? Baina, ez dakit, bizion, ez dakit, igual ingeles ez daka beste, beste definizio bat, baina hola <laughs> jartzen zuen. E, beranduago ben sartuko zen gitarra jole bezala hasieran gero basar, basura aldatuko zena eta formazio, ald, e, formazio aldaketa batzuen ostean azkenik ales gitarra erritmiko bezala e, azaltzen e, bai, azaltzen zaigu et, et, er, er, er, er, er, er, uik, galdu naiz <laughs> bai bale, berriro esango ez, beranduago be, edo igual gehi zidatze dut, ez dakit e, berandogo bens hartuko zen gitarra jole bezala sieran, gero aldatuko zena eta formazio aldak eta batzuen ostean azkenik Alex gitarra erritmiko bezala Profilan ez du inon jartzen baina gaur egun Alex gitarra jole da ataldeki bezala saltzen, dirudinez lia izeneko beste partai batek hartu zen bere tokia, eta beste aldaketa Jessie sartu zela ahotsetara eta ez du jartzen za ezke bere informazioa bai Facebookekoa bai MySpacekoa eta bai toki guztietakoa da nuloa eta bi, bi esalditik nikin dut pues hiru parrafoko <gülüyor> testu bat Bi <gülüyor> no <gülüyor> 2010an e, lehena besteak pentsatzen hasi ziren hauek keioz lehen zizeneko epe batean bihurtu ziren australian zelanda berrian eta resuma grabatu izan zena e, urrun joanda bat diru diere, ba, bueno, australiarek zanda ba, erresuma joatea e, ba, hau hikoa dela sandezakegu australiako taldeetan E, OBE ateratzen zaielako, e, bueno, e, Kampor ateratzea, et, et, bai, e, Australian grabatzea baino, eta hau egonen zen elkarrezketa batean ikusten, bueno, irakusten, Non, galdetzen ziren zergatik, balda australiar batez, zergatik ateratzen ziren einbestea australiatik eta ez zuten einbesteko zera egiten australian, ez? Ta tipok esaten zuten gareztiago ateratzen zela <laughs> australian bira bat egitea, ba, bai a, e eta bai gasolin eta bai guztieri gareztiago ateratzen zela, kuriositate bat. Uh -huh. Ba... Ba, bueno... E, zer esan dezakegu Chaos Lane ZPB oni buruz asieratik, e, bateria ritmoen eta soinio elektronikoen nastura ba, brutala iruditzen zait. Erritmo biziak e, oso ondo moldatzen dira, bateriaren abiadura. E, soinio oso pertsonal bat egiten dute. E, Pertsonala, esatut, ondo. <laughs> Osa, nire guztatzen zait soinioa, baina bueno, akatz batzuk ikusten dizkiote eta horrein esango ditut. E... Bestetik haotzak dauden, hon, e, bueno, haotzgarbien eta guturalen nastura tipikoagitegute, orokorrean nahiko guztatzen zaitan arren, ba, iruditzen zait ahotsgarbiak ez daudela oso fin, ez dakit produktzio edo nasketa arazo baten gatik, edo, ba, abeslariak ez dakala nivela, ez da, ez... Eske YouTubean jarraitu ditu bideo bideo ba, batzuk eta baten ba bueno, aurpegiratzen diote hori, eh, es diote, Aurpegiratzen e, aurpegi. dizugu. <laughs> bai. Aldatu abeslariz, eh, eta tipo gasatzen zunez. Eske da eh nasterakoan eta hori e, da arazo bat ta horrela atera dela eta eta bar. Horak bueno, horrean, e, EPEa guztan zait, ba, e, baina sintetizadoren nautzen eta bateriaren doinuen nasturan lan egin behar dutela iruditzen zait, Nikon eruztetan. Ba, talderen potentziale ikusten den arren, hori kompon, kompondu ezkero ezin ez izango dute, horri e, ba, e, hori konpondu ez ezkero ezin izango dutelako boz, gazt, e, LP bat e, mendikan atera. Eta, eske entzuten duzu eta oso pinta hona du, baina bigarren entzunaldioat botatzen duzunan edo bai hirugarren bat ikuste dituzu pila bat gauza ba, esaten, jo, ahimen hau e, ondo egin balute, e, balute edo hau ondo jarri balute porque azkenean asko dira e, akatz teknikoak eta pentsatu, nahi bentsatu, hori pentsatu dut, hau aldatu begin balute, ba, izango oso ondo oso ondo oso onaterako litzatek ez? Ba bueno, ez da e, neri gustatu zait, eh goratu atal honetara ekartzen dudan e, musika guztia librea dela, e, ez beti, baina kasu gehienetan doainekoa eta Decoded Design ba, konkretuki buena va concretuki eh decodeddesign.pancamp.com uebo realdean dezakezuten, e, eta bueno, ba enzun, eta zuen iritzia egin azken finean informazio gehiago e, ez, ez asko san ba myspace.com/thecodeedesign eta facebook.com/thecodedesign eh hemendik ere eskartu nahi diot, ba bueno, nundik kanatera orkitu talde hau ba openmetalcast e, metal alloy library e, openmetalcast.com uebo realdean hartzen dutena eta pena merezi eta hemendik an ba bueno, eh Eta, bueno, eh, amaitzeko, ba, esan dugun bezala, decode design taldearen nabesti bat entzungo dugu, Chaos Lanes izenekoa, EPEaren berekoa, Beraz, orduz dute, Chaos Lanes. estandogu dekou de zain de taldearen chaos lane sabestia pixka bat ez elektronikoa ah, mm. erdi enterxikari erdi talde metalkorero hile que horren asko batatzen baina gira da um, melodikoa dela pixka bai pasteloso esto. ez okay. da ez dakazera hori baina ah en dakari ah oh Ba, aki talde Amerikarra dela, baina Irlandara jutuko goa sartzen zaita bestia bentzunda. Ba, berri dira, berriz ere. Dropkick Murphys talde Amerikarra, jertek esan duen bestela Boston, Massachusetts. Videoclip bat estreñatu dute single berri batekin. The Boys Are Back iztena du, oza, mutillak vueltan daude. Eta da entzunbe duguna, Drogic Marfisen, The Boys Are Back. These are back, uh, are back, looking for trouble! Nola guztuen hau. Gainaz nik zuzenean ikusi ditu... E, gainaz guztu? Gombidatu... Bueno, gombidatu... <laughs> Esan nizun, nik juangonez kontzertorretara. Etortzen zara? Baina beti faltatzen da? Etortzen kontzertuetara? <laughs> ba bai, dira, zuzenean... Joet, da, dia pepino bat. Osea, gainaz beti azkeneko abestietan gotze dituzte emakumeak eh, gora. Emakume guztiak. <girrisa> da bastante, bastante barregarriak, ez zeren, buenazten dira. Venga, venga, emakumeak gora, ez, eta saiatzen amutiak igotzen, ta, ta ez. <girrisa> eta ez. Ez, ezkate, hor, uste, bideoklipan ikan egertzen dira, tipu bat, oso, oso ondia. Tipu bat dela oso, oso ondia, mm. altuena. <girrisa> Batzen du, Defcon 2-eko tipua ondia kustela. Da, ustot jotzen duna Backpiper-ore mm, gaita jotzen duna, hori. Mm. Eta, tipogatak ditan hori, posibiltzen da hortikan, pixka bat, eh, azkeneko abezkitan, segura eta bezala jende gotzen gora. Da bastante, bai, barregarria. Gane asko ustez ezkit, holako, eh, ba, bueno, ez, eh, musika irlandesa eta punka eta, bueno, hoi musikare bai, nazten duten talde hauek. Mm. Eta, benetan disfrutatzen duzute. E, usta dut, disko gongarri labiratzen ez? Bi mila eta hamabikoa, osa, lehenko urteko. Ez, ez, ez, aurten, aurten bertan. Aurten bertan, bertan, bai, bai, bai. E -e. Ba, uh, ilan sortzien. Eh, oh! Gurtarrian sortzien, kaleratu dute. Metal garra zian txeteratiko nobeda de guztiak. <laughs> <laughs> ez, ikusi videoklipa eta guztatut zaita. Aina, o sea, dago oso kurratoa. baina gorri, irrenk batean bezala. Dago da, da uh, lukainka, lukainka videoklipa. Ez da, pepino, bai. Videoklip pepinoa. <laughs> Eta hori, eta zerbait esateko aier, edo du jarraituko dugu saioarekin. Ezo eh, es du ber... <risa> jarraituko saioarekin. <risa> Ni ba noa etxera. <risa> Joder, bi, bi galdera ditendea ze balde batean, eta klaro. Bueno. Ba jarraituko dugu. Kasuanetan. honetan asteko te... da! da! entxentxen, geldi, geldi, geldi, para, stop, stop, stop. Ah, behar du. Ba, inol, a berra, gaur aldu haztu eh, hitu no, intro, intro guztiak, eh? Betxatzen hon no, nintroakin jartzen zen, ora? Ez, introa beti separatu, eta gero orain inaitorrek grabatzen dizkigu hobeten zuteko, eta eta berari ere bailanak entzeko, porque nik, nik ulertzen dut ostiral eh, gau batean, ba, bueno, jendeak dakala beste gauza bat egiteko, ez, eta ez irretentzuk edeko, bueno, gure saio da ikaragarria eta ez daka dakaskusarik baina bueno, ez dakit. Venga, jarri, jarri sarrera. PASTECO MAKARRA DA METAL GORRASIA! Pasadan asteko makarra dan brujeria mintzagai, honen inguruan esan dakoen baitan aipatzeko itxigenduan taldien azken urtietan debilador eta noazepten imitazionez ingeletan Jeff Walker-etak uki ban parte hartzia. Aste hori dutzen goizen armiarma sariari ari berri bat gehitzeko erabiliko du walker Aste honetan, eta bide batez metal garrasiko entzuliak muturreko musika stiluetan, martia itxidaben karkas tanlero urubiltzako. Ata honetan, talde bakotxa, estilo konkretu bat edo batzukin e, lotzien saliak esgarinarren, karkasen kasuan aipatu batu bihar Greencore grinkor utzari emonez edutzen arren, napaldezeaz batera estilo hauetzen da benenean referentzi eta influentzi nagusitzenetakua isan dela. Baina, guazen arira. da. <tik> ja, Ia batzireun eta larota bostian karkas Liverpoolen, Jack Walker, Bill Astier, eta Ken Owenek. Napaldez baino apur bat berandutsua ho, eta hauen gandik nahi kurbil. Azieran lan du eben soinua, erabat latza eta zikinea izan esan Napalmen eskun mitikuen sokakua bai alabai. Letra gordina, kodultuak eta bazatizak erabiliz lortu eben entzulien arretia bereganatzia, Baina, lan dabe, mila eta larrogeta marretik aurrera abiatutako ibilbide barrilean eh, barna, aurrera ineben, soinu aldaketa bateaz, lortu eben, ba, Makarrismuen Olimpora iristia. Larrotaz, azpizan atera ebeneuren lehenengo demo naskagarri bezainera kargarri ja, Flesh Reapin Sonic Torment, eta aurrengo bi estudi diskuetan egin goe benen aurrekari ja ipinie Momentu horretan. Urren bi urtietan, Emone Bezen argitzara, Rick Putrefaction, eta Symphonies of Sickness satarrak. Disko horren ostian, Bill Estir eta Ken Hauen, ba urren ez urren taldea e, iztera joan zidean, taldea itxieben, eta euren ordez sartzen dira hartzen emin ezaguna hoain Daniel Erlandson, eta Michael Amot suediarrak. Anekdota modura, aipatuko deutzu Daniel Erlandson bateri jotzaien anaizia dala hurrekoan aipatu egun Adrian Erlandson at de bateristia, baina ez da gaurkuan aipatuko doun anaizia bakarra. Ixan be, Michael, Amotek, e, bueno, Michael Amot gitarra jotzaileak be badauko anaizia bat, hartxen emiko gitzarrista Adrian Amot hain zuzen be. Formazio barri honeaz sortzen dabez urrengo irudizkoak, larago eta masaira bitxartian, Izenak nekrotizizm, earthwork eta swansong. Tartorretan beste lau epe eta irubilduma aurkesten dabez, gore grindetik aldentzen dan death metal soniu lauzua Nik ez dotez guztoko bapez eh, disko berri honek egiz esateko. Eta, bueno, ez dira bapez bizkorrak horraitxik hain zuzen be aukeratu deutzuegu euren lehen diskoko Psychopathologist nardagarria. Beraz, gozatu. eta dator estilo saldatzeko garajea heldzen asidala usteot, bueldatuko gara barriro, baina bueno, gorkuan ez du asko aipatu, beraz, aber zeuek asmatzen dozuen dator nastian aurkestuko Beraz, ondo zehi eta gozatu! garajeroa, ba, eh, ikusi... Oh, <laughs> Musika edo... Eh, bai, jertxipisa da musikamen, zez? Eh, bai, bai, oso, oso garajeroa hor ikusten da, ba, bai, kotxea, bizikletare, bai, ikusten da, hortikan, ba, hogei urte dara da, kaja oiek, ba, ez dituzula ikutu inoiz, zez? Garajero, garajero, bai. Bai, gainera besti motza, Mi, minuto eme sortzi, perfecto, perfecto. Eta... Bai, <laughs> ahi, ertei asko, gustatzen zaio. Karkas, eh... E, eh, e, eh, e, eh. ui, ez da katoa... A bestia da kasor jarreta? zein Carcase, no? Menken duia zua bestia. Psychopatologi. Psychopatologi. Ayer zondo pronunziatumesez. Psychopatologi. Ah, bai, estilo akin jarraituz ez da... Bai, berdina. <laughs> Zau berdin llartxo, ateraz eiztudor. Bai. Bai, <laughs> oh. est, estilo akin jarraituz, eh, suben eskaloneko... Eh, aquí de aquí, a ver, leviatán tal de... Bueno, leviatán tal de aquí, disco berribe o di, lent disco ateraduela. Eh, Ahorre la pena bestia dispuesto a ganar da. Eh, eh, es tirada aquí en Jaraituz, esto no se te den zela, brutal de, garajero total, ¿eh? <ríe> Mega nesa oso gustoko, baina bueno, bidaltzen dizkiguta besteak harteko ta, ta Eskatua, bueno, ba boa. ba, ba eskartzen da, coño, eskartzen da e, alua barkatu. Másames, <risa> <risa> ba, esan, esan dugun bezela, entzongo duguna, Leviatan Valenzarren dispuesto a ganar. gente gustan saiola ez eske a ver no esentu tengen una la como música ama bosturtekin ama urtekin no bueno, va ba, badaude ama 16 urte ez? eres zu zu música bukitsen ere zu ama 16 urte konezka bidali zure argazkia eta zureatuak metal garrazira <laughs> Eta motillaak babidali neskaria beharzerbait <risa> mo, Montatu zegouen saio propioa eta hortikan egin. Montatu beharko genuke nola da behar duzuna motioa da. nola zen e, telesaio hori loke necesitas ez amor. baina metaleroa izango li, lopetaria. lopetaria a <risa> <risa> bueno, eh. Eta Bueno, Etarira 16 urtekoen arira, ez? Eh, gaituzu rekargaituzu gaur? Biguzu hasteko eta jarraitu gu Guri, met guzuni bueno, eta metalgarrazia garrazia garen. Avantaje algún conto si ba, eh? Pa ba familia Gustia. Ese es una masa urteko jendearentzat dela. Ah, eske que claro, hori eh, es, sartu dugu doiz kanpo egin du hor improvisation. zure tartea sanbar nun. Ah, bueno, bueno, ventaja lena le, le nada oso heavya, eh, oso Ona da, baina oso heavy, heavya. Bai, bai, heavya. Kluso rock, eh, opera, metal-opera hor dabil, batzutan. Bai, Tobias hemen da rockeroa, bere estiloa, nik ikustu dut, beto moldatzen dut, gana iago duela ba, mugitzen rokes soinu hietan, ez? Bai, baina, bueno, eh, kontua da jakin dela dagoneko ba, eh, lanberriaren eh, portada eta kaleratuko dela eh, marchoan, mendik eh, ba, gutxira, eh, bila eta barru. Eta bueno, ba horren arira, ba entzundu dugu Antaxiaren abesti bat, Dying for an Angel, the wicked symphony diskakoa, gainera bueno. Gainera, gainera Scorpionseko Klaus Mainekin. <risa> Baina bantasiaren beste diskobator horizontean. Nola esaten horizontea euskeraz? Hor oso, oso urrun aurrean. Eta beti bezala pioa salduko duena, eta zer da gau aier. Hau ez da bantasia. Ez? Arazo bat haukat. No, ez da kazo bestiala. Horain. Uy! Ez un hilakurri nahi... Ezak ez ergatik? Etxain, eh? Hau, hau da gero entzungo duguna. Eh? Anda. gure gurentzulegoa pentsatuko du Ez duzuela prestatzen. Prestatua zegon baina zun Pentsatu ez dakit ba 16 urte dituzten ba neska moti diejenigenak ba gustantza eskiela ba Body, or Eta hor dugu, ja, jaun andreak One Direction, ez? Dira hauek. <gülüyor> petsatzen honen <gülüyor> esamartzen nuela Nickelback. Uh, Nickel, ez, Nickelback daga Chad Kragger daga bestia besti, hotxoso na, hau nikez daka. Ez daka <gülüyor> ok hotxarra ere. barrera. Bez, ja sartu duzu, ja, enkasillatu en duzu, ja, Metal Sixteen sartu dada. <laughs> bai, zuge, eh, zuge enkasillatu zuzor, zuge karri duzulako zure Metal ba Sixteen. Bai, baina niretzat Metal Sixteen ez duz, zertan, eh, tal Peyorativo de txarren. Peyoratibo eta despektiboa esan beharrikan. Ez da, niretzat. Yes. Bueno, badak ez zute de todoai en la Tierra, eh, señor, ez, jaunaren lurrean denetarik dago. Eta aier testaka idei harik Baina, <risa> bueno. Bueno. Utsi, utsiko diot, ba, zezendari da helako. Eta kalera tu galna huelako, bestela. <risa> bueno, eh... Ba, talde hau, metal alternatiboa. Eta glam metalean eh, mugitzen den <risa> taldea da. metala. Bai, argazkiak ikusten <risa> maituzude, zute <flipatze>, homogu gara <risa> da, <risa> egia eh? Bienveni ongi eta horri laro gehi marka dara. <risa> <risa> eh, eta oso gazteak dira, eh? Black Bail Brides du izenak eta, bueno, Jankilandiatik datoz. E... Aingazteak oh. eta emakumez jantzita, ja. Cincinnati-tik, ohio -tik. E, Andy Biersak da taldearen sortzailea. 2006-an, e, amabost urte zituela, ba, musika talde bat e, sortzeko jende bilaz izen. Eta, bueno, ba, lortuzun e, 2006 pirako talde txogate osatzean, lehenengo EPEA aleratu zuten, e, Sex and Hollywood izenekoa mm, Seksu eta Hollywood eta 2 mila ba, bueno, bederatzean ba, bueno, pixkate garatzen juntzen e, aldaketak ziren taldean eta bueno, gaur egun dauden geienak sartu ziren orduan eta lehenengo videoklipare grabatu zuten eta Zerraroa? Knives and Pents um, izanekoa. Gauak eta boligrafoak? Knives. <risa> labainak eta bai, boligrafoak. Aha. <risa> eta, bueno, e, xat, e, jendearen gana urbitzeko bali izan ziren, ekobisitako puru desientega izan zun youtube eta urte horretarako, ba, iraian stand bai diskografika xikiarekin, baina bueno, bintzate, diskografika batekin sinatzea lortu zuten. Eta, abenduan lehen e, bira burutu zuten, On Leather Wings Tour izenekoa. Eta, bueno, bain bimila amarrean azkenik e, kaleatu zuten lehen lan luzea. We stitch these bounds izenekoa. Eee, bueno, taldeak dagoeneko, ba, lortutako jartzenarekin. Ba, ipagarria da, lehen astean, edo, ba, maika mila ales alduzi duztela, mm. ez dago gaizki, yes. e, lehenen gola nahizateko. Eta zer, zer pentsatzen zu, ba, diskorri buruz edo, ba, zer pentsatzen zu Tokio hotel berria hui buruz, <laughs> Hemen <laughs> deka, bueno, Barkatu gustatzen bazaizu eh, talde hau, ez? Eh, Black Veil Brides, eh, taldea gustatzen bazatu, baina bueno, da, hau da, rollo satirikoa, ez? <laughs> Biribil satiriko euskeraz, ez? Kiribilla non las aterrollo. <laughs> bueno, hori, hori, hori. Hori, satirikoa. Zer pentsatzen duzu talde oniuros? Bueno, Ez dut gai e, entzun, baina, Osondo, baina entzun dudana, baina entzun <laughs> dudana, ez da kaineroa, baina, bueno, zaizkit e, txarrak iruditzen. eta entzun garria, gutxienez. Ba, entzun garria, eta pixka tazten, beti esaten dugu, holako taldeakon geturtzen dira, igual, e, ez, bisagra moduan, edo barnerak bai. eta bezala uta ez dago gaizki gero yeah. pintak ikusten dituzu da neta bai da gaizki <risa> dago ez zulo, bater, <risa> zulo <risa> batean zulo <xartu> batean eta, <risa> <risa> eta erretzeko baina bueno ze ze ze polita ayer penchatu da ora amas <risa> <risa> Horren, Horren arira. Horren arira. Zuloaren eta zuaren arira ez da. Bi ba, mila maikankale batu zuten, bigarren lana, set the world on fire izan. Eh? Oh, oh, oh, oh. <girrisa> set the world on fire. Ez dakitzen bat abesti eta... Entzun <girrisa> ditut, hola. No, izen horrekin? Ba... Uztetak, ba, adibidez... Ba. Eh, Noa, Symphony X talde bere da kala bestibatola. Zer da zure? Seguro, ni es que da talde bat zena, o talde bati izatea eta izen izatea, izatea, izatea, izatea, izatea, izatea, izatea mejen zerbait. Mesk. Ez da bat talde, kate mejen, ez da Who knows why. Bueno, jarraituz, eh, hau, eh, lehen aldiz, ba diskografika handi batekin esinatu eh, zuten, eh, Labarreco'sekin. Eh, lanoge ba aurrekoarekin eh, konparatu daiteko, bueno, len aipatu dugu, e, zenbat diska saldu zituzten lehen astean eta honekin, ba, aia bikoitza, 23.000 eh, diska saldu zituzten. ni ba bai, bai gehiago. <risa> eta gainera, Revolver aldizkariak handi biertsak abeslaria bizi diren 100 rock gizar honenen artean sartu zuen. Eta, bueno, bai, asan e, jundira urtekin, eta nahiko azkar, bai, zenbat, lortzen, mi, mi amabian, e, Unbroken abestia grahatu zuten, de Avengers filmaren soñuban darako, eta... Eta, ia, z, ele, dagoneko hirugarren lana kaleatuz zuten, Wreds and Divine, The Story of the Wild Ones, izanarekin, diska luzea, emeretzi abestikoa, eta taldekiren hitzetan punk rock kutxukoa, nik ez diot ikusten, baina bueno. <risa> bueno, bada que eso Green Day esatón zuten punk rock egite bai, zuten. Ba, <risa> ere esatón zuten, da. Eta taldearen eh, referentzia musikalen artean, bueno, eta ez bakarrik musikala, estilistikoa ere Kiss eta olako taldena eta... Ustada zaik puntori, ez bakarrik eh? estilistikoa ere bai. Ba, estetikoki ba ikusten itzurak hey, Baina kiss eh, glam eh, tipokoak dira, eta, bueno, taldea... zen esango ditu, jarrak ditu, mintiko kiss, eta mintiko noa di hauek... Eh, Moldi crew, eta... Moldi crew, bai, olakoak, bai olakoak. Olakoak. Eta Scorpion sustut ere. Eta, handi birsak, hau eh, eta teklatutan dago, Jeremy Ferguson, Jinx, eh, bezala ezaguna dena, gitarra arritmikoarekin. Jake Pitts, eh, gitarra nauzi bezala. Ashley Purdy. Bardi. <laughs> Basuan, eta koruetan, eta Christian koma baterian. Eta, esan bezala, entzungo dugu talde honen azken diskako indian abestia. of my body Or am I just a shell Eta eh, nik metal 16 eta eh, artea berreskuratzeko eh, aukera eman didan aztia, edo taldea, kaso honetan right. Black Bay Brides. Kabezera bat egin barri o sarrera so, doinu bai, bat egin barri dugu. Bai, txatu gaina hartuko dut emtibiko... Eten eh, 16? Bai, zera so, doinu hori. Bueno, baina hori zen... Eh. Nola zen zai hori? 16 and Pregnant. 16. Sen, ah, ah, maizuiz, ah, 16... Zen, ez dakit maz. Ah, beste hazen... Ah, maizu Ah, hori zen! Ah, ah, ah, ah, ze, ze, vomita garria, ze, botaka garria. Ah, hori da, da? maizei urteko, hori urteetetxeak edo espatzen zituen pijoen programa. Dar, Eta jerten saiorik eh, favorito favoritonetatik. <risa> Uztu teintzutela bat berezia Chris Brownekin... Eh, Mezortzi urte dola bete zitunean Ez zindut I can't believe Ari gara horretaz ditzegit Zer? Hori da benetan Egiteko da, Eta horrengo metalgarrazian Gandia xor Zer? <laughs> <risa> Joder, ez dakiz zer den okerra, ba, eh? Gandiazor, da, daik aragarria. Nik bai ikusi... Eh, ogutxo oso gutxe ikusi ho, baina hori bai ikusi ho, ala. Bueno, ba... Es que benetan... Gandiazorekin eta MTV-rekin es que amaitzen MTV dugu. Eski MTV nik uste bat duzu, gaditza daizun eh, gizartearen irudia da, benetan, osea, suizidatzeko moduko, osea... <laughs> bai, oso, BRUTALA! <laughs> ba, bai, ba, e, MTV-ekin bukatzen dugu, izan da gaurko metal metalgarrazia, eskerrik askoen asko zuten egon zare, zareten guztioi. Eee, bueno, badakizute beti bezala, ba, e, aier toren zuri utzikoizut. Nun orkitu gaitzakete. Venga, bota, bota azker, azker dinamikoa geltu da. Txak, txak, txak, txak, txak. Ba, esan ondo. Facebooken gaude... Bai, oso ondo aier... Twitteren... Jabil eh, bai. dua... Eh, metalgarasia... Oso ondo... E e Facebooken blog... nora da? Da, Facebooken <risa> Metalgarasia, Ander, joder... Nor jartzen du facebook.com Metalgarasia... Ba, ni, ni jartzen... Ah. Jandeak ez... Vale... Es nice render. <risa> <risa> eh, nun ere gai, nun da gure bloga. Blogan, Badagon on bite, jarreta. <risa> Me <metalgaracia .wordpress .com. risa> E Zamesela eta pone web el vida rebai medalgarcia@gmail.com beti ez dela kezu te vida le zake zute la ne eskerrik asko entutegatik eta uzten zaituzegu sujeto karen estupidos abestia azkeneko diskotik ateratzen dugun abestia eta orain dela egun bat estrenatu dute videoclipa ordu zute sujeto estupidos agur agur de partir las caras, políticos se esconden detrás de sus máscaras las verdades cada día se pagan más caras, las noticias del telediario son cada vez más raras el sistema funciona si así lo dice la tele, maridos beben y pegan a sus mujeres, criticamos más al vecino que no tiene papeles que las bestialidades que dicen estúpidos Los de derechas Dijeron que eran de centro Y media España Se creyó todo aquel cuento La verdad Que os compre Aquel que os entiende Os importa más Que el Barça pierda y Un país lleno de mierda Vivimos con la cultura Del teletienda Los que más tienen Son los que evitan Pagar hacienda Sois todos tontos O es que no veis Un sistema atroz permite Es posible que el de al lado nunca tenga la razón Seguimos manteniendo Va. aún nuestras raízes Torturando foro En público somos felices Y me hace gracia cuando les pregunto tío, ¿Por qué lo y hacéis? Y contestan que andas dio pa eso Es que no lo veis Son excusa en tu país Y te aceto Cae la cultura y aumenta la delincuencia Siempre que tengas billetes en tu cartera Que basta que no tenga pa comer los que están ahí fuera